פרק נ"ג. "מי האמין לשמועתנו? וזרוע אדוני, על מי נגלעת? ויעל כיונק לפניו, וכשרש מארץ סייה, לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו. נבזי וחדל אישים, איש מכאבות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזי ולא חשבנו הוא. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובינו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. ניגס והוא נענה, ולא יפתח פיו כסלע טבח יובל וכרחל לפני גוזזיה הנעלמה ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו. וייתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו. ואדוני חפץ דכאו החלי. אם תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים, וחפץ אדוני בידו יצלח. מעמל נפשו יראה יסבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדיל לרבים, ועוונותם הוא יסבול. לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו ואת פושעים נמנע והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע